Порозумілися. «Якого?» Френк Мура, стюарт-комірник і корабельний кок-королеви, відступив у двері найближчої каюти, побачивши, як юний саларік безцеремонно увірвався до його володінь. Дейн із уже спокійним Сендбадом на руках слідував за своїм гостем і прибув саме вчасно, аби побачити, як тубілець раптово зупинився перед одними із найважливіших дверей на кораблі. Входом до гідропонічних приміщень, своєрідним садом, який оновлював кисень і частував команду свіжими фруктами та овочами, урізноманітнюючи раціон харчових концентратів. Саларік поклав одну руку на гладку поверхню дверей і озирнувся через плече на Дейна із запитанням, приправленим, здавалося, ноткою благання. Керуючись певним інстинктом, вкрай важливою річчю для усіх торговців, Дейн звернувся до Мури. «Ти можеш впустити його туди, Френку?» «Це було нерозумно, можливо, навіть небезпечно, але...» Кожен член екіпажу знав про необхідність налагодити якийсь контакт із тубільцями. Муран навіть не кивнув, натомість протисся між саларіком і дверима і відчинив замок. Війнуло свіжим повітрям, і різкий запах рослин, так не схожий на духмяні пахощі Саргола, дихнув їм в обличчя. Хлопчик спинився, піднявши голову а його широкі ніздрі, вочевидь, упивалися цим ароматом. Потім, тихо, з неймовірною швидкістю властивої його расі, він помчав вузьким проходом до зелених насаджень у дальньому кінці. Синдбад дряпався та кричав. То були його особисті мисливські угіддя, заповідник, який він старанно оберігав від загарбників. «Дейн відпустив кота!» Аж ось Саларік, здається, знайшов те, що шукав. Він піднявся навшпиньки, аби понюхати рослину. Його жовті очі були напівзаплющені, а вся його поза виказувала стан глибокого екстазу. Дейн поглянув на Стюарта у пошуках пояснень. Що його так зацікавило, Френку? Котяча м'ята. Котяча м'ята? повторив День. Для нього це словосполучення нічого не значило, але Мура мав хобі збирати дивні рослини та вирощувати їх для вивчення. «А що це таке?» «Одна із земних рослин, різновид м'яти», коротко пояснив Мура, прямуючи проходом до прибульця. Він відірвав листочок і розтер його між пальцями. Ден Чий нюх був притуплений пахощами, що оточували його вдень, не відчув нового запаху. Проте юний Саларік повернувся обличчям до стюарта. Його очі широко розплющилися, а ніс почав принюхуватись. Синдбад заревів і пружиною стрибонув, аби торкнутися головою до ароматної руки кока. Отже нарешті хоча б якась зачіпка. Перший крок зроблено. «Ти можеш дати хлопцеві листок чи два?» – запитав він Муру. «Ну, чому б і ні? Я вирощую її для Сендбада. Для кота воно як тютюн для курця або плящина чогось міцного для пияка». За поведінкою Сендбада день про це і сам здогадався. Він обережно відламав маленьку стеблинку, із якої виростали три листочки, і подав її Саларіку, який спершу витріщився на нього, а потім, вихопивши гілочку, дременув з гідропонічного саду так, ніби за ним гналися бійці із ворожого клану. День почув тупотіння його ніг по сходинках. Вочевидь, маленький Саларік намагався втекти зі своєю дорогоцінною знахідкою. Проте помічник суперкарго насупився. Наскільки він міг бачити, рослин було лише п'ять. Оце і є вся котяча м'ята. Мура взяв Синдбада на руки та випхав дейна із саду. А більше вирощувати не було потреби. Невеликої порції цієї трави вистачає Синдбадові надовго. Він випустив кота в коридор. Листя можна сушити для тривалого зберігання. Здається, на камбузі є невеличка коробочка із висушеною м'ятою. Так, запаси дуже обмежені, міркував Дейн. Ну а якщо саме це і є ключ, який відкриває шлях до торгівлі камінням коро. І цей ключ обмежений лише п'ятьма рослинами та кількома висушеними листками. Хай там як... Але треба розповісти про усе Ван Райку якнайшвидше. Та на превеликий подив Дейна суперкарго не виявив жодного ентузіазму, коли почув розповідь підлеглого про нове відкриття. Натомість ті, хто добре знав Ван Райка, побачили б у його реакції навіть певні ознаки невдоволення. «Він вислухав Дейна, а тоді підвівся». Поманивши помічника за собою кривим пальцем, він вийшов зі своєї каюти офісу до кабінету лікаря Крейга Тау. «Тут задачка для тебе, Крейго. Уан Райк сів на стілець, який Тау йому запропонував. День лишився стояти біля дверей із повною впевненістю, що замість похвали за відкриття, зроблене кілька хвилин тому, він отримає на горіхі. Але причини цього він іще й досі не міг збагнути. «Що ти знаєш про рослину, яку вирощує на гідропоніці мура, і яка зветься котяча м'ята?» Тау, здавалося, зовсім не був здивований таким питанням. «Лікар взагалі ніколи і нічому не дивувався». У перші роки служби він пережив потрясіння, а після цього сприймав будь-яку подію, якою б дивною вона не була, як простий факт. Крім того, особистим хобі Тау була магія, таємні знання, якими володіли і які застосовували чаклуни та знахарі у чужих світах. Він мав цілу бібліотеку записів, уривки дивної інформації, завірених результатів певних дуже дивних експериментів. Час від часу він писав звіти, які надсилалися до центру. Там вони зачитувалися із піднятими бровами щонайменше півдюжиною недовірливих кабінетних протирачів штанів і клалися під сукно, аби бути щасливо забутими. Проте навіть це перестало його засмучувати. «Ця трава родини М'ятних із землі», – відповів він. Мура вирощує її для Синдбада, адже вона досить суттєво впливає на хотів. Френк намагається таким чином утримувати його на кораблі, дозволяючи валятися у свіжому листі. Але кіт це робить, а потім все одно вислизає із корабля за першої ж можливості. Для на це дещо пояснювало, а саме, чому дитинча Саларіків захотіло увійти до королеви сьогодні ввечері. Запах рослини, що лишився на хутрі Синдбада, було виявлено, і Саларік захотів віднайти його джерело. «Це наркотик?» – навпростець запитав Ван Райк. «Певною мірою усі рослини є наркотиками». У минулому люди пили чай із висушеного листя. М'ята не має особливо лікувальних властивостей, а для котячих це – стимулятор. Вони отримують таке ж задоволення від поєднання цього листя або катання у ньому, як ми від алкоголю. «Саларіки у певному сенсі котячі», – міркував Ван Райк. Тау підхопився. «Хм...» Саларіки відкрили для себе котячу м'яту, я так розумію. Ван Райк кивнув Дейну, і той уже вдруге переказав вечірні події. Коли він закінчив, Ван Райк поставив пряме питання медику. Як котяча м'ята вплине на Саларіка? Лише тоді Дейн усвідомив увесь масштаб скоєного. У них досі не було можливості оцінити вплив земної рослини на метаболізм місцевих. Раптом він щойно познайомив тубільців сарголу із небезпечним наркотиком і направив ту дитину на шлях наркозалежності. Він аж похолов зсередини. Та де там? Він же міг навіть отруїти цю дитину. Та взяв кепку а після секундного вагання аптечку. У нього було лише одне питання до Дейна. «Чи є ідеї, хто те дитинча, або до якого клану воно належить?» І Дейн, охоплений справжнім жахом, був змушений відповісти негативно. «Що ж він наробив?» «Зможеш знайти його?» Ван Рейк, ігноруючи Дейна, звертався до Тау. Лікар знизав плечима. «Я можу спробувати. Сьогодні вранці я був у розвідці, зустрів одного зі штормових життів, які у них виконують функцію лікарів. Але він мене не прийняв, однак за теперішніх обставин ми мусимо спробувати щось зробити». У коридорі Ванрайк дав розпорядження для Дейна. «Я раджу тобі залишатися вдома, Торсоне, доки ми не дізнаємося, як ідуть справи». Дейн відсалютував. Нотка у голосі начальника була схожою на удар батога і сприймалася набагато гірше, ніж просте вичитування підлеглого, який завинив. Він судомно ковтнув, зачиняючись в особистій тісній каюті. Це може стати кінцем усієї їхньої компанії і ще пощастить, якщо вони взагалі не втратять ліцензію. Припустимо, у Інтерсолар якимось чином дізнаються про його дурну витівку, вони ж негайно звернуться до правління з вимогою позбавити королеву усіх прав у службі. І все це через його власну дурість, через його пиху за те, що він спромігся просунутися далі у тій справі, де Ван Райк і Джеліко зіткнулися з кам'яною стіною. Та значно гіршою за думки про можливе сумне майбутнє королеви, була думка, що подарувавши хлопцеві ці декілька листочків, він приніс на Саргол якийсь небезпечний наркотик. І коли ж він нарешті порозумнішає, Він впав до лиць на своє ліжко і у зневірі почав уявляти низку лих, які може спричинити, або, можливо, уже спричинив його необдуманий і поспішний вчинок. День та ніч на королеві були суто умовними. Освітлення в каютах особливо не змінювалося. Дейн не знав, скільки часу він пролежав, обмірковуючи свій дурний вчинок, згадуючи про те, що правила торгової служби не припускали створення жодних ризиків для партнерів із інших рас. Ризикувати дозволялося хіба що землянам. Дей не. Голос Ріпа Шенона перервав це добровільне самокатування, але Дейн не відповів. «Дейне! Тебе викликає Ван Райк!» «Навіщо?» «Напевно, аби віддати його на суд жаліко. Дейн підвівся, оглянув себе у дзеркалі, натягнув туніку, намагаючись не зустрічатися поглядом із Ріпом. Адже Шенон був одним із тих, кого він так жахливо занапастив. «Але Ріп навіть не помітив його настрою!» Та зажди зараз сам побачиш там, мабуть, половина сергола уже кричить про торгівлю. Ця репліка була настільки далекою від того, що він очікував почути, що день у мить оговтався від похмурих думок. Темне обличчя Ріпа осявала широка посмішка, його чорні очі світилися. Було видно, що він у чудовому настрої. Мерші, лети блискавкою! підштовхував він, або ванс попалить тебе, блискавкою, за неквапливість. День врешті вибіг сходами на верхній рівень і вийшов на рампу. Те, що він побачив внизу, вразило його. На саргол уже впала ніч, але простір внизу аж ніяк не був темним. Палахкі смолоскипи шаренгами тяглися від трав'яного лісу, а портативний прожектор із королеви додавав освітлення взагалі, перетворюючи ніч на майже полудень. Ван Райк та Джеліко сиділи на табуретах навпроти щонайменше п'яти із семи верховних вождів, з якими вони раніше безрезультатно спілкувалися. А за тими вождями переминався на толп нижчих за рангом саларіків. Ба більше. Там було принаймні одне крісло із балдахіном, а також Оргел – велика їздова тварина, зі спини якої двоє прислужників допомагали злізти шляхетній пані у чадрі. Жінки із кланів з'явилися. Це могло означати тільки одне. Нарешті почалася торгівля. Але чим же торгувати? День збіг по трапу. Він побачив, як пафт, дбайливо прикривши руку тканиною, підійшов до Ванрайка, чия рука також була урочисто покрита хусткою. Через тканину вони потискали один одному руки. Це був лише початковий етап торгу. Для лідерів кланів було важливим дотриматися церемоніалу, адже за звичаями, згідно із записами Кема. Право вести безпосередню торгівлю делегувалося особливому придворному. Світло від корабельного прожектора та слабших спалахів смолоскипів падало на невеличку кубку каміння, що лежала на табуретці збоку. Дейн глибоко вдихнув. Він чув описи каменів коро. Бачив знайдене серед записів кема фото одного із них, але... Але реальність перевершила всі його очікування. Він знав технічний опис цих каменів. Вони, немов земний бурштин, були з кам'янілою смолою, яку виділяли стародавні рослини, можливо, пращури цих трав'янистих дерев. Далі вони були поховані у соляних відкладеннях мілководних морів, де подальші хімічні процеси довершили утворення цих скарбів. За кольором вони змінювалися від рожево-абрикосового до насичено-лілового, але у їх глибині вигравали й інші кольори – сріблястий і вогняно золотий Всередині каменів, здавалося, витанцювали іскри, коли коштовність обертали. Але найперше, чим вона припала до душі саларіків, це те, що зігріті теплом тіла. Камені корови промінювали аромати. аромати, які зачаровували не лише тубільців Саргола, але й будь-кого в галактиці, хто був достатньо багатим, аби заволодіти ними. На іншому табуреті праворуч від Ванрайка стояла прозора пластмасова коробка з коричневими зморшкуватими листочками. Дейн якомога непомітніше просунувся на належне йому місце позаду Ванрайка. Все більше і більше саларіків випливали із лісу. Слуги із смолоскипами, воїни в плащах, дещо осторонь. Стояла група, яку день раніш не бачив. Вони купчилися навколо вбитого у землю жезла, увінченого білою стрічкою, що позначала тимчасовий торговий майданчик. То були теж саларіки, але вони не носили традиційний барвистий одяг. Натомість всі були вбрані в однакові сірувато-зелені шати із рукавами. Штормові жреці Їхні шати нагадували кольором небосарголу, в який воно забарвлюється перед жорстокою бурею. Трекст Кем залишив небагато підказок стосовно релігії саларіків. Але відомо було, що штормові жреці мали хоча й суворо лімітовану, але владу. Тож визнання торговців у їхніх колах – Точно стало б гарним надбанням. Серед жерців перебував землянин – лікар Тау. Він із серйозним виглядом спілкувався із лідером релігійної групи. Багато би день віддав, аби підійти до Тау та поставити йому декілька питань. Чи все це зібрання стало результатом знахідки юнака у гідропонній залі? Та тільки Нодейн замислився над цим питанням, як торгові хустки впали із рук торговців, Іван Райк віддав йому наказ через плече. «Відміряй дві ложки висушеного листя в коробку», – він вказав на крихітну пластикову баночку. Дейн ретельно дотримувався вказівок. У той самий час, як слуга вождя Саларіка змахнув жменю дорогоцінних каменів з іншого стільця і кинув їх перед Ванрайком. Той же переклав їх у скриньку, яка лежала під його ногами. Павт підвівся, і щойно він залишив місце торгу, як один із лідерів нижчого клану зайняв його місце із уже покритою торгівельною тканиною рукою. Саме у цей момент церемонію було раптово перервано. З'явилася нова група. Їхні стандартні торгові однострої утворили сіру пляму, коли вони компактною групою протислися крізь натовп саларіків. Інтерсолар! Отже, вони не відлетіли із Саргола. Вони не виявляли жодних ознак занепокоєння. Все виглядало так, ніби цивільні торговці порушили якісь їхні права, а не навпаки. Келлі – їхній суперкарго, із нахабним чванством пройшов навпростець до місця торгу. Балаканина саларіків стихла. У передчутті драматичних подій вони дещо відійшли, дозволивши одній частині землян постати навпроти іншої. Ані Ван Райк, ані Джеліко не промовили жодного слова, даючи можливість Керлі самому викласти свою справу. Ну, цього разу ви, розумаки, стали на слизьку стежку!» Його глузування лунало тріумфальним співом. Кодекс третій, стаття шоста. Чи для ваших довбешок це занадто складно? Кодекс третій, стаття шоста. Дейн шукав у пам'яті цей закон служби. І той раптом спалахнув яскравими літерами, засвоєними від автовчителя ще у перший рік навчання в торговій школі. «Жодній іншопланетній расі, жоден торговець не має права продавати жодних ліків, їжі чи напоїв із іншого світу, Допоки зазначене не буде сертифіковане як нешкідливе для іншопланетян. Ось воно що? подумав Дейн. Інтерсоларці таки підловили їх, і у всьому цьому знову його особиста провина. Але якщо все настільки незаконно то чому ж Ван Райк сидить тут і спокійно торгує, перетворюючи їхню діяльність на тяжкий злочин, за який вони могли би бути засуджені правлінням та викреслені зі списків служби? Ван Райк ласкаво посміхнувся. «Кодекс четвертий, стаття друга», – промовив він із виглядом гравця, якому випала вдала комбінація карп. День покоперсався у пам'яті і пригадав. Друга стаття Четвертого кодексу проголошувала таке. Будь-яка органічна речовина, що пропонується на продаж, має бути випробована комісією досвідчених медичних експертів, яка складалася б із рівних кількостей землян та тубільців. Глузлива посмішка не зникла з обличчя Келлі. Ну? запитав він. «Іде ж ця ваша рада експертів?» «Тау!» – Ван Рейк покликав лікаря. «Чи не міг би бути ваш колега настільки люб'язним, аби представитися суперкарго Келлі?» Високий смаглявий земний лікар щось сказав жерцю, із яким стояв поруч, і вони разом вийшли на галявину. Уанрайк і Джаліко схилили голови на честь жерців, так само як і вожді, з яким вони торгували. Чітець Хмар і володар багатьох вітрів. Голоста усипав барвистими титулами жерця. Чи дозволите ви представити вашим очам? Повелителя вантажів прислужника інтерсолара із королівства торгівлі, голий череп і тіло штормового жерця виблискували сталевим сірим світлом, його приголомшливі блакитно зелені очі дивилися у бік людей з інтерсолару з цинічною відстороненістю. Навіщо потрібен вам я? Він розумів, що варто негайно переходити до справи. Келлін не розгубився. «Ці вільні торговці розповсюдили серед вашого народу потужний наркотик. Він принесе багато зла!» Вільно промовив він доволі простими фразами, ніби звертався до дитини. «Чи є у вас такого зла докази?» – відказав штормовий жрець. «Яким чином ця нова рослина є злом?» На мить Келлі збентежився, втім швидко опанував себе і зібрався з думками. «Рослина не перевірена. Ви не знаєте, як вона може вплинути на ваш народ!» Штормовий жрець нетерпляче похитав головою. «Не бракує нам розуму, торговцю!» Ця рослина перевірена як вашим володарем секретів життя, так і нашим. Не має у ній жодної шкоди, натомість користь є, яку ми високо оцінили. Настільки високо, що ми щиро вдячні, що вона була принесена до нас. На цьому слово моє виголошене». Він щільніше закутався у складки свого халата і рушив геть. А тепер, вигукнув Ван Райк до групи із Інтерсолера, я змушений просити вас піти. Згідно із правилами та звичаями торгівлі, ваша присутність тут є обурливою. Але Келі своєї самовпевненості майже не втратив. Ви ще не чули останніх новин. Рапорт про все, що відбувається, вже надіслано до правління. Та будь ласка. А поки що, Іван Райк вказав на саларіків, які очікували, і почали уже нетерпляче гомоніти. Келлі озирнувся навколо, почув цей гомін і зробив єдиний можливий рух – геть від королеви. Він уже не був таким зухвалим, Хоча ще й не здався. Дейн схопив Тау за рукав і поставив питання, яке мучило його від самого моменту виходу на торговий майданчик. «Що там сталося із котячою м'ятою?» Суворий вирос обличчя Тау на мить зм'як. «На твоє щастя, юнак одразу поніс листя до штормових жерців. Там рослину спробували і оцінили добре». І, наскільки я бачу, жодних шкідливих наслідків Але тобі неймовірно пощастило, Торсане. Все могло піти геть інакше Ден зітхнув «Я... я знаю це, сер, зізнався він «Намагаюся не згоріти від сорому» Тауз узлегка посміхнувся «Нічого, ми всі через це проходимо», – визнав він Ось тільки наступного разу. Але день не дав йому договорити, перебивши. Наступного разу не буде, сер. Ніколи. Кінець третього розділу. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ прекрасної книги Андре Нортом Чумний Корабель. Окремо.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 Почуємося дуже скоро, у наступній частині. Не спинятиш цю розповідь посередині.